الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امضي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا لي اما بعد بعدكم اكفيت الله سبحانه وتعالى اقمت رحمنا اماني متوسى وسلم tumeingia katika halaka ya tatu katika silsila ya sera ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Tupo katika halaka ya tatu kabla hatujaanza halaka ya tatu labda tukumbushane yale ambayo tumegusia katika halaka ya pili halaka ya pili ilikuwa tumezungumzia haswa mji wa maka na waanzilisho mji wa maka. mji ambaye ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa na akaishi kwa takriban miaka hamsini na na kwa ufupi tukataja cha nabi Ibrahim na mwanae Ismail na bibi Hajara wiki leo pita nikawa na Kimakosta nikisemwa Sara na mama nabi Allah Ismail ni hajar na kisa cha Hajar kupewa tunu bibisara kama kijakazi nasara na Sara kumpa Nabii Allah Ibrahim ambaye mumewe amchukue kama mkewe na wakagura kwenda Falastini na Falastini ndipo alipozaliwa na Nabi, Nabii Allah Ismail kisha kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakashuka mpaka maeneo ya Makka bonde la Makka wakati ule ulikuwa hakuna mji wa maka wala hakuna wakati bali liko kunibonde ambalo lilikuwa tupu kisha nabi Allah Ibrahim akaondoka na kuwaacha pale na e, mwisho tukoona e, namna gani e, yakapatikana maji ya zamzam katika miguu ya nabi Allah Ismail na ni mtoto mchanga na kutoka na maji ya zamzam ndio ni sababu moja kubwa ya kupatikana mji kwa sababu maeneo yale ni jangwa maji yakipatikana sehemu yoyote huwa ndiyo mahali ambapo wapita njia wasafiri na kadhalika hufanya ndiyo maskani hufanya ndiyo mji na kabila la jurhum ambalo ni kabila la kiarabu katika makabila ya zamani ya kiarabu ya kawa ndiyo njia zao wakipita maeneo pale wakaona athari ya kwamba maeneo haya kuna e, kuna ndege ndege walikuwa wakipita juu wakatuma watu wakaona kwamba e, maeneo pale kumpatikana maji kuna kisima ndio mpaka katika e, mazingira yale wakamuomba bibi Hadija ya kukaa na kuishi katika eneo lile Nabii Hadija akawapa ruhusa kwa sharti ya kwamba maji ya Zamzam yatabakia ni niyao cha Nabi Allah Ismail Naika hivi kabila la Jurhum likachukua nafasi ya kuishi pale ukajengwa mji Nabi Allah Ismail akaishi miongoni mwa kabila hili la Jurhum la Kiarabu ndio akajua lugha ya Kiarabu Tulitaja pia asili za Waarabu tukasema e, kulikuwa kuna Waarabu wa, wa awali La Arabul ambao ni waad na samud waliondoka walitoweka bali wengine wakasema jurhum walikuwa pamoja mmoja katika kizazi cha Kiarabu cha awali lakini ee, rai yenye nguvu ni kwamba wajurhum walikuwa wa Arabu wa baadaye al-Arabu al-Baqiya al-Arabu al-Baqiya hawa ni pia na hugawanyika mara mbili tutakudia kutaja tukianza kutaja ee, nasaba ya bwana mtume صلى الله عليه al-muhimu ni kwamba nabi Allah Ismaili akakulia katika kabila hili la jurum ambao ni wa arabu akajua lugha ya arabu akastaarabika kwa maana kwamba akabeba tabia za waarabu lugha ya arabu, arabu akawa kama wao kumbuka kwamba babake ni nabi, nabi allah ibrahim si si mwarabu atoka ur maeneo ya iraq iraq akakufa safari kwenda aka falastini aka akaishi na kufanya dawa falastini akatoka falastini aka kwenda masri kutoka Masri akorudi Falastini Falastini akaenda mpaka eh, akaja maeneo ya Makkah kuja kumwata Hajar na mwanae Ismail kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa kazi yake ni kwenda na kurudi kuwapitia katika kupitia kule ndio akaja katika ubarubaru uh, wa Sina Ismail amri kaja kwamba wajenge Al-Kaaba wakajenga uh, nabi Allah Ibrahim na mwanae Ismail ndio mpaka leo e Kaaba kama hii ikawa ndio e, ikakusudiwa kwa ndio nyumba Allah subhana taala mahali ambapo panafanywa ibada Pia tukataja tuka wiki iliyopita kwa ufupi hali ya maka zama za Mtume صلى الله عليه tulitaja tarehe ya kubuniwa kwa mji wa maka kisha tukataja hali ya maka zama za Mtume صلى الله عليه وسلم Tukasema kwamba e, maka na pembezoni mwake na Hijazi kwa jumla baraarabu sehemu ya kati ambayo ndio Hijazi kwa jumla ulikuwa ukitawaliwa na na ujahilia, ujahilia watu ambao wakiita majahili ama zama za kijahiliya ambao ni mfumo uliojengwa juu ya ikikadi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kumbuka kwamba mji ule ulijengwa na mtume ama na mitume baba na mwanawe ambao wanampokea Allah subhanahu wa ta'ala lakini baadaye tukasema eh ee, ikaja ikaingia kwa kwa kwa kwa utaratibu fikra ya ushirikina ambayo ilileta na amru ee, al-Hayi ee, al Hawa khuzai hao wa ma walikuja wakafukuza ee, kabila la ee, al-Jurhum Khuzai ndio wa walikuja wakafukuza Jurhum ee, kuzaha wakachukua utawala baadaye kisha amru huyu wakasafiri kwenda Sham Sham akitakaona watu wanaabudu masanamu akarudi na sanamu akaanzisha ibada ya kishirikina ndiyo ikashika na kuenea mpaka azama za Mtume Muhammad sa ikawa uh, mfumo na utawala ni wakijahilia kijahiliyo juu ya itikadi ya kishirikina na wakawa na Maisha yao wanaoishi kwa mujibu wa itikadi ile ya kishirikina wanapeleka biashara zao, maisha yao ya kijamii e, na kadhalika. Tukasema katika baadhi ya e, ya maisha yao walikuwa kiaishi ni masala ya biashara, uchumi. Uchumi ulikuwa ku mji wa maka ni mji wa kibiashara Si wakulima asili, si kama miji ya Yathrib mamadina Madina na kwingineko. Asili yao ni wa familia na katika biashara zao walikuwa wakiahamiliana kama vile wanavyohamiliana katika masala ya kijamii katika swali la kijamii tukasema asili imejengwa juu ya misingi ya kikabila kila mtu na kabila lake kila mtu na ukoo wake na watu wakajengana kitabaka na alikuwa kuna watuhuru, watu watumwa makabila matukufu makabila ya kawaida kwa hivyo e, hiyo ndio ikawa sura ya kijamii ambapo alikuwa akiishi nao na tukasema wasichana alikuwa kuhawana hawana nafasi katika jamii mtu akizaa ama akipata mtoto wa waki, wasichana ikawa kwa yakeeni ukorofi ni Fezeha wakiwazika wakiwa wakiwa hai ila wanawake wa makabila kisherefu wakitukuzwa wakisikizwa waki kisha bali tukataja baadhi za ndoa za zama za kijahiliya za, za, za, za, za, za, za mazili ilikuwa ndoa moja ni ndoa ya kisasa yafungwa kama nikaha kwa ridhaa ya mzazi na kupelekwa na mahari kadhalika sampuli tatu tukasema ni sampuli za, za zina alikuwa kipia kama ni ni ndoa lakini huko ni zina na ni uchafu kwa hivyo pia umeenea katika masala ya kijamii masala ya uzinifu machafu kama haya na wale ambao ni wanyonge mayatima masikini kwa nafasi katika jamii ya kimaka ni watu ambao wakidhulumiwa kwa hiyo biashara kwa kisampuli hiyo si biashara mwenye nguvu mpishe mtu udhulumu kwa hakuna lolote linachoendelea pia katika masala ya kisiasa uongozi katika maeneo yale yalikuwa naongozwa kila kabila na kiongozi wake kwa hakuna umoja fulani kwamba kuna kiongozi wetu atakuwa ni fulani mfalme rais au nani kila kabila kila ukoo na kiongozi wake walikuwa kishirikiana katika baadhi ya mambo eh, na kadhalika lakini utawala asili kwa kila uko na kiongozi wake kulikuwa kwa sehemu za kaskazini karibu na Sham na Iraq baadhi ya wafalme lakini wafalme wa wali Kiaarabu walikuwa kwa asili ni wafalme kidhati ki bali ni wafalme lakini walikuwa wakiendeshwa na dola kuu ima ya Kifursi au ya Kirumi wali kwa hiyo walikuwa si wafalme kwa maana ya ufalme kama ilivyokuwa ya Kifursi na ya, ki, ya kini hata huko kusini masala ya maeneo ya Yaman kwa kuna utawala wa kifalme wa Kihabashi lakini asili kwa si wenyewe wa Arabu mtu viceroy msimamizi ambaye kwamba Eh, anasimamia kwa niaba ya utawala wa kihabashi wewe ndio kwasura ya kisiasa katika maeneo ya ya, ya Makkah hakuna utawala mmoja na mazingira haya ndio mazingira aliyoyakuta bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam halika wali mbaya maka. na ukiangalia katika tarehe dola kubwa mbili zikitawala ulimwengu ni wa na wa Fursi. na ulimwengu kama leo vile muamerika na bara europa Ulropa ulimwengu wetu wa leo. Kwa njia ambayo imma zetu zinatawaliwa au zilitawaliwa na Amerika au na Waingereza, moja kwa moja au kwa njia ya mlango wa nyuma. Lakini ulimwengu umegawanywa baina hawa wa magharibi na kulimbini. Kwa hivyo na wakati ule vile vile Warumi na Wa Fursi walikuwa huko chini yao wakipambana na kushindana kushika maeneo. La ajabu wote wakafika mpaka maeneo karibu na bararabu leo Sham na Iraq. Sham ni e, iko mipakani na bararabu Arabu ama Majazira Arab maeneo ya najni kaskazini mwa jaziratul arab ndo kusini mwa sham na huku kusini mashariki ni iraq kwa hivyo maeneo haya yalikuwa tayari yashatawaliwa na warumi na wafursi upande wa iraq irani huku ikawa imetawala ufurusi hawakuingia na kutawala bara kwa zati yao kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hawakutaka kutawala kwa sababu eniyo ni jangwa, halina faida yoyote na hilo ndio tabia hawa mustaamirini hao wenye tawala na kukalia watu kwa ajili ya kuchukua mali yao ghafi na utajiri hutawala kwa malengo hawatawali hivi hivi tofauti na Uislamu Uislamu katika kujieneza kwake ni kueneza rahma kueneza e, nuru kwa alimwengi kwa hivyo popote Pahali pawe pana faida nao kiuchumi pale panapana hasara pale panani lazima ni juu ya waislamu na serikali ya Kiislamu kubeba dawa kueneza maeneo yale yani. lakini supapawa ama, ama, ama, ama hi, dola za, za, za, za kikoloni zenye kukabikisha mifumo yao na kujaribu kunyonya mali ya watu hawafikiri hayo wanaangalia maslahi kwa hiyo hawakuona haja ya kutawala baraarabu kihakika kwa nini kwa sababu bararabu ni maeneo ambao hakuna faida yoyote huenda kutawala watu kifikra wakonyuma hawana hadhara yoyote hawana maembeleo nchi kavu haina faida yote, yani ni kutawala ndio maana ikawa maeneo haya Ya hayakutawaliwa yakawa vile. na leo tukichukulia leo katika maisha yetu nasema tutawaliwa na mfumo wa kirasili mali jua itikadi ya keimani kutenganisha dini na dunia ujahili wa kileo hauna hauko mbali na ujahili wa alio kutumwa uzinifu mwenye nguvu mpishe e, watu ku, ku, kupelekana kimabavu na kadhalika hiyo ndio ama ndio maisha tunayoona leo ya kipelekwa kama ilivyokuwa kipelekwa zama za ujahiliya wa mtume صلى الله عليه وسلم. ama darasa ya leo tutazungumzia kwa tajaribu kuzungumzia kwa kadri tutakavweza nasaba ya bwana mtume صلى الله عليه وسلم na mazazi yake. Jua kwamba tutazungumzia kwa ufupi mazazi yake. Tutajaribu kugusia nasaba ya bwana mtume صلى الله عليه وسلم. Hakuna nasaba tukufu kama nasaba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukitaja nasaba ya bwana mtume sallallahu alaihi itabidi tuanze tena tutaje asili ya Waarabu kama tulivyotaja siku zile. Tutataja kwa ufupi asili ya Waarabu kwa sababu mtume sallam ni Mwaarabu. Lakini Mwaarabu kwa upande gani? Kwa sababu kizazi chake kishaenda mpaka kwa nabi Allah Ismail ambaye asili si Mwaarabu. Hakuzaliwa kwamba ni Mwaarabu. Babake kama alivyosema nabi Allah Ibrahim atoka Iraq na mamake atoka masri hema <laughs> atoka bara la afrika kwa hivyo hana asili kikizazi kwamba ni mzaliwa mwarabu tukasema eh, wa Arabu wa mbili simu ya kwanza tukasema hawa ni al-arabul al-baida hawa waarabu wa asili wa mwanzo ambao tutasema walipotea ndio kina aad na kina samud hawa wa awali walipotea jua kwamba kuna baadhi ya mapokezi ya watu wengine wakasema ee, kwa mba kuna wengine walibakia ndio hawa jurhum ambao walikuja wakaingiliana na Saidna Ismail ambao hapo hapo ndo alikulia nao na hao ndo walipolea akazaa watoto ndio kisasa chake kigja mpaka kwa Mtume swalla lakini e, kauli ya nguvu zaidi ni kwamba hawa wa asil al, al baida waliondoka walipotea hawa potea Do kina adna tamud na magabila mingine wengine waliangamizwa wengine walipigana wao kwa wao wengine maradhi mpaka wakapotea kisha kuna al-arabul baqiya al wa arabu walobakia au walokuja baadaye hawa nao uh, wagawanyika mara mbili kuna al-arabul ariba wa arabu asili ya kuwa ni wa arabu ambao hawa ndio kinakahtani al-arab الان العرب والعاربه وعرب اسي ambao ni waarabu kwa asili yao kwa zati yao ni waarabu walikuja baadaye baada kuondoka waarabu wa mwanzo hawa ndio kina alqahtani kisha kuna alarabu almusta'ariba waarabu walio sta'arabika kina adnani ndio a al-arab al-aariba mtoto wake akasema moja katika mtoto wake wa kwanza ni ya'rub ya'rub ndio ikaja neno arab ya'rub ndio wa kwanza kuzungumza lugha ya kiarabu ya ya'rub ndio wa kwanza ni kuzungumza lugha ya kiarabu na kumbukeni kwamba hawa asili yao wanasema kwamba asili yao ni kutoa kwa mtoto wa nani? Wa Nuh Sam ndio wazungu wasema Semites. Semites ni mtoto wa ama ni kizazi cha mtoto wa nabi Allah e, Nuh. Ambaye kwamba ndani yake wapatikana Waarabu, Wayahudi na wengineo katika ma, makabila ambayo yalipotea baadaye. Lakini mpaka leo waya mayahudi wapo na warabu wako ndio hawa kina kahtani ambao mtoto wake ndio yaarab ambaye e, alianzisha lugha ya kiarabu iko hadithi hiyo kwamba hadithi hiyo wakasema ni wengine wasema ni, ni dhaif iliyopokiwa na tirmidhi akasema kwamba e, akasema sam ni baba wa warabu yafif ni baba wa rumi mbondo wa na Ham ni baba wa Afrika. Hawa ni watoto wa Nabii Nuh. Kwa hivyo wakasema Sam ni Waarabu ama ndio Semitic, Waarabu na mayahudi e, akasema Yafith ni Wazungu ama hawa Warumi na Ham ni Waafrika. Na wana historia wengine pia wakabeba e, baadhi ya kauli kama hivi. al Kina kinakahtani wa asili ambao hawajuruhu ni sehemu ya hawa kinakahtani jurum waliokuja kufanya makazi makkah wakakaa bibi hajar na mwanae ismail na ismail akakulia kwao na ismail akaoa kwao na akapata kizazi kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam arabul musta'ariba ndio kizazi cha nabiyallah Ismaeel waarabu ambao asili yao si waarabu kwa, kwa maana kwamba si wale waarabu wa, wa mwanzo lakini wakachukua kiarabu kama lugha yao wakachukua mila zao wakawa na wao naye nabiyallah Ismaeel ambaye alikulia aliishi pale babake mwenyewe nabiyallah Ibrahim alikuwa iwaja akiondoka iwaja akiondoka kuja kuangalia kwa sababu alikuwa na maisha yake Falastin na bibi yake wa kwanza Sara na mwanae wa pili Ishaq kutokana na Ishaq nao kutoka kizazi cha Kiyahudi Kwa hivyo Nabii Allah Ismail akakulia na Jurhum kabila la Jurhum ambao ndio hawakina Kahtani lakini akabeba lugha yao na ee, tabia zao na kila kitu chao kwa hivyo akastaarabika musta'rib akawa mwarabu kwa kufuata na kubeba lugha yao na mila zao na kadhalika akawa mwarabu. Kwa hivyo eh, kutoa kwa Sayyidina Ismaili, ndiyo kaja kizazi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ndani yake kukapatikana Adnan. Adnan ni nasaba ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inakomea kwa Adnan na Abnan, na kwa Ismail, na Ismail inakumea kwa Noah nasema Noah mpaka kufika kwa Adam. Ukiangalia eh ee, walizungumzia tarehe ya mwanemtume Muhammad na Warabu wakagawanya sehemu tatu. Hii elimu ana nasaba, ni elimu ambayo ipo kabla hata uislamu Waarabu walikuwa wakijifakhari na nasaba na kuhifadhi na Na mtu akihifadhi na 7 akichukuliwa ni mwanachuoni, mtu wanake mwenye ilmu Na mpaka leo wana tabia hii waarabu kuhifadhi na 7 zao. Tasikia huwa toka kwa nani kwenda kwa nani kwenda kwa nani mpaka kwa nani mpaka kufikia labda sehemu fulani ambapo labda ni kikomo. Uh, kuna historia kutoka bwana Mtume صلى الله mpaka kwa adnani tarehe hii na ni tarehe ambayo e, inaweza kuidhibitishwa kwa kiasi fulani zipo hadithi na wanavyoni watarek, wa tarehe wamezungumzia na wakapokea kutoka kwa masohaba ama kutoka kwa abnan kufika kwa Ismaili hakuna tarehe yakudhibitiwa bali ni kauli za watu kusikia kwa watu wengine na watu wengine kwa hivyo ni tarehe ya kupokezana ambayo haina mashiko haiwezi kuunganishwa silisila yake kama hii tarehe ya mwanadamu sallam mpaka kwa adnan na kutoka kwa nabii allah ismaili mpaka adam ndiyo kabisa kwa hivyo tarehe ama historia bwana mtume swalla allah ni imegawanya sehemu tatu sehemu ya kwanza ambayo kutoka ye hey, kwake mtume swalla allah mpaka kwa adnan inaweza kudhibitishwa kutoka kwa adnan mpaka Nabi allah ismaili kuna shaka nyingi kutoka ismaili mpaka agam Ndiyo nyingi ni israiliyat ipokewa kutoka kwa banu israili na kadhalika na kadhalika kwa hivyo hiyo ndio ikawa uh, ndio historia ya ilivyo lilivokusanywa na bwana mtume swalla salam nasabu bwana mtume sallam alivyojieleza mwenyewe kwa hadithi inaupatikana katika muslim na ziko hadithi kadhaa kadhaa ametaja kwa ufupi naziko zilokuja kwa lafzi tofauti ukiziangalia mtazipata رسول صلى الله عليه وسلم عز وجل اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل والصفه من بني اسماعيل كنانا والصفه من بني كنانا قريش والصفا من قريش بني هاشم والصفان من بني هاشم ثم صلى الله عليه الله حقيقه الله عز وجل عمي كانوا ketika waktu ketika Ismail na kutoka watoto wa Ismail Kinana na kutoka watoto wa Kinana Quraisha na kutoka Quraish Bani Hashim na kutoka kwa Bani Hashim kumchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nasaba iliyo safi na hutopata nasaba iliyotukufu katika Waarabu kuliko nasaba hii hii ni shifu ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kawaida wanadamu hata leo sisa matuza, wa sallam, wana sinis, si zamatu za mtume swallam wala si sifa tu ya Waarabu, hata leo katika maisha yetu watu wanatukuza saba kuna tofauti ya kutukuza saba na ule uo aswadia sio na tofauti miongoni mwetu sisi ajulikaniwa kuna watu na saba yao ni na saba tukufu na huwa kuna sababu nyuma sababu imma mwanzilishi wa ule au kabila lile alikuwa kona jaha fulani na jaha ule na mali na watoto na tabia yake njema na kuingiliana na watu na kiongozi huwa namna hiyo kwanza yule kiongozi akarifu kwa wengine na wengine na wengine utasikia na 70 na nasaba kufu kisha na kuna na saba ya watu kawaida mara nyingi huwa, mbatu wa watu kawaida walitawaliwa eh, maisha yao ya kawaida si matajiri labda hawakuwa na watoto na kadhalika utasikia hawa ni kabila la kawaida. Hii ni, hata katika zama zetu leo ukienda kutafuta kazi ukisema mimi ni mtu fulani toka kabila fulani sitosema watu pia na kazi kikabila, kabila ni jaha ya kabila fulani kwamba katika zama zetu hizi kuna watu fulani ukienda kwa jina lake au kwamba wewe kutoka kabila hilo utapawa kazi na pewa sala fulani na kwa hivyo hino ni maumbili ya kibinadamu na Allah subhana wa ta'ala akajalia kumchagua mtume wa mwisho kutoka katika kabila la Waarabu yule aliombora wana saba kuliko mwingine yoyote naye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam ama kitaja na saba yake na tutashughulika na saba ya mtume sallam kutoka kwake yeye mpaka kwa, kwa Adnan hatutokwenda mbele na eh tutajaribu kutaja baadhi ambao wa walioko karibu na yeye kwa kizazi mababu wa karibu tutaje sifa zao eh sura ya Kizazi cha bwana mtume swalla allah au nasaba yake mtume swalla allah baina ya mtume swalla allah na adnan kuna Kizazi ishirini au watu ishirini baina yao kwa hivyo inaweza kukisiwa miaka baina ya adnan paka kwa mtume swalla allah na tukasema adnan atokamana na Nabi allah Ismail kwa hivyo kuna kiunganishi رسول الله جني لاك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابوي جني عبد المطلب من شيبه نطكوجاتاجا قوانينا سايتوا ابن هاشم ابن عبد مناف ابوي جني لاك ابن قسي ابوي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن الوي ابن غالب ابن وفه او فهر ibn Malik ibn Nadhr ambapo jina ابن lingine ni Qais ibn Kinana ibn Khuzaima ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizhar ibn Ma'ad ibn Abdnan na hivyo baina Abdnan na Mtume swalla alayhi wasallam kuna watu 20 duniani kizazi generation 20 mmoja baada ya ambao kwamba na mavukezi ya, ya ya ya muslim. Tukasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alichagua kutoka kwa watoto wa Ibrahim Ismail na kutoka kwa watoto wa Ismail Kinana. Na kutoka kwa watoto wa Kinana Quraysh, hatukutaja Quraysh hapa. Hakuna jina la Quraysh. Quraysh liliingia wapi? ambapo kabila kubwa la watu wa ni Quraysh ambao ndani yake kuna takriban e, ko 12 tatu hizi ko mbili au tatu ndiyo jumla kabila linaitwa nini kabila la Quraysh lakini katika hadithi hino hakuna jina la Quraysh tuliyotaja kuna fauli tatu tofauti kutaja uh, katika wale saba ya bwana mtume sallam wale nyuma ya mtume sallam nani alikuwa kitiwa quraishi kwa sababu mwingine wake pewa kama tukataja wengine kama sheiba ambaye ni babu tu mtume sallam akijulikaniwa kama Abdul Muttalib na ndio maarufu zaidi Abdul Muttalib kuliko shaiba lakini jina lake ni Sheiba wakasema baadhi yao kwamba an-nazar ndio ni quraishi wengine wakasema fihr ndiyo quraishi wengine wakasema kufai uh, wao ndio quraishi kauli ya nguvu zaidi fihr ndiyo quraishi kwa sababu vizazi vyote hivi 12 yule wa kwanza anayokuja kuwakutanisha ni nani ni Fihra. Sikilla Qurayshi atokana na Husaini. Husaini ni generation ya tano kutoka kwa Mtume SAW sio mbaje. Fihra 12 kisha eh, nazar an-nazaru qumina anna hayuma kabila na tatu ambao ndo yajumlishwa kwa hawa ndo na ama hiziko na tatu zikaitwa ndo kabila la wa kwanza kuja kuwakutanisha ni nani sihri hivyo moja katika sababu kuja kureishi kwa sababu ni mkusanyiko kukusanywa wengine ni vita ndo maana kureishi. lakini moja ya sababu ni kule kujumuishwa hizikoo kwa moja wa mababu ni Asir. Sir ndio akawa anawakutanisha wote hawa mbili kisha nasaba kwenda mpaka kwa Adnan na kwenda mpaka kwa Nabi Allah Ismail. Naam. Katika kizazi ama nasaba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nataka tutaje hawa wakaribu sita na walioleta mabadiliko katika mji wa maka. kwanza kabla tuje wataja tumetaja wakili opita kabila la jurhum maka ilipokuwa ni mji kabila la jurhum lilichukua utawala wa kisiasa kizazi cha Ismaili kikashika maji ya zamzam na masala ya ibada kwa sababu ni mtume mwenyezi mmoja na hakuamrishwa bila shaka kuja kutawala watu si kila mtume ni mtawala jurhum sijui kwa karne ngapi wala sijui kama imetajwa kwa karne ngapi waka wametawala maka na wakafanya jeuri mwisho wao hawkaribishwa wao tu pale sababu mji ule ulianzishwa na bibi hajar na mwanawe ismaili mji Hawezi kuwa ni mji pasina kuwa na vyakula, pasina vyakula hakuna mji. Na vyakula zipatikani bila maji, na maji waliozungua wa nani? Ni Bibi Hajar na Ismail, kupitia kwa Ismail asili. Na hawa jurhum walipofanya kibri baadae kabila la Khuzaa ambao asili katika kabila linotokamana na nabi Allah Ismail ni musta'ariba hawa jurum ni asili wa arabu kutoka yaman hawa khuzaa wakawapiga vita na kuwafukuza katika mji wa makkah wakachukua wao utawala wa maka. ndio tukasema mmoja katika viongozi wao amr ibn al-hay al-wai ndiye aliyokwenda shamaka leta kgombe kukaanzisha ibada ya kishirikina baada ya kwamba maeneo yale yalikuwa ko ye ibada ya sawa waliofundishwa na, na Nabi Allah Ibrahim na mwanawe Ismail. huzaa hawa Wakaishi katika maeneo yale na kuchukua uongozi na utawala katika maeneo ya maka na akabakia kizazi cha Nabi Allah Ismail kwa upande mwingine ndiyo wenye kusimamia masala ya vinywaji na malisho kwa mahujaji kwa jumla. Wakaendelea hivi mpaka zama za baadaye. Ndio sasa tutakuja kutaja mambo bora yalipoja kubadilika mpaka makoresho wakapata wao usimamizi wa maka. Kabla hapo utawala kwa kwa fuzaa walipoondoa kabila la Jurhum. Na ilianza katika zama za Kusai surudi tena mtume salla am naeno kidazizi cha karibu tofua tujibidishe kukijua mtume salla am jina lake na nasaba yake ni muhamad ibn abdullah ibn abd al-muttalib ibn hashib ibn abd al-manaf ibn qusay mabadliku ya maska yalianzia na qusay ambao jina lake alioa katika nyumba ya Huzaa tena katika kiongozi wa Huzaa akapata kizazi na alikuwa koni mtu na bidii aheshimika kiasi ya kwamba kiongozi wa Huzaa alipokufa watu wa maka wakamtaka kusei kuchukua uongozi siende kwa watoto wa kiongozi wa Huzaa wote watoka kwa adnan lakini utawala kabla ya hapo ulikuwa kwa kabila ya khuzaa Kusei akapata nguvu kutoka makabila mengine ho zingine katika maka ambao pia watoka manna adnan wakaungana na Kusei kuwapiga khuzaa mwisho Kusei akashinda na akachukua uongozi kwa hivyo utawala ukabadilika kutoka kwenda kwa kuzaa ukaja kwa nani? Kusei. Kwa hivyo Kusei ndo katika nasaba wa bwana mtume sallallahu wa kwanza, kuleta mabadiliko katika maka na kuja kusimamisha utawala wa nasaba wa bwana mtume sallallahu alaihi Haya ni mipango bila shaka ukiangalia yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kuja kutayarisha na kumtayarisha mtume sallallahu katika mazingira fulani. Naam. Usafi ataleta baadhi ya mabadiliko katika katika maka na kugawanya usimamizi uendeshaji wa haji Nani na atakainishwa watu na kuwalisha. Nani watakaye ee, Waweka weka mahujaji wanapokuja majumbani mwao. nana ninaataka hivi na ninaataka hivi. Kwa hivyo yeye ndio wa kwanza kusei kuanza kugawanya majukumu ya haji katika mji wa maka Na hikaje karisiwa na mababu zake Mtume swalla baadae baadaye. kama tutakuja kusoma Hashim, Abdul na kadhalika. Lakini Husain ndio akaja akagawanya mjawanyo hii na ikawa ni Tabia. Na kutoka za zile Waarabu walikuwa nao tabia ya ukarimu, kukirimiana na kadhalika kwa jambo lipo kafika tarehe. Kwa hiyo wakagawanyana katika jambo muhimu ibada ya Hija kutoka mazo hizo. Alioanzisha na Nabii Ibrahim, ikaendelezwa na mwana Ismail, wakafundishwa Waarabu wakabeba ibada hii waka wakusudia kila mwaka kwenda kufanya ibada ya Hija ambapo kisha Mtume akaja akituonesha e, namna na Uislamu kaweka mmoja katika nguzo za Uislamu na Mtume akaja kutuonesha namna ya kutekeleza nguzo kama hii lakini kwa ikifanywa kabla ya hapo kutoka zama za Nabi Allah Ibrahim alipojenga Kaaba akaikusudia kuwa ni nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibada ikifanywa hivyo kumposey akaja akagawanya majukumu hayo athari ya kwanza kuondoka Kwa utawala wa kuzaa maka na kuja upande huu wa nasaba ya bwana mtume SAW. Naam. Wapili ambao kumzungumza ni Hashim. hada kusei chini yake Abdul kisha ndo Hashim. Hashim alikuwa mmoja katika kazi yake alogawanywa ni kuwanweesha na kuwalisha mahujani na uh, alikuwa ni mtu tajiri na alikuwa ni mtu mkarimu na akiheshimika jina lake haswa alikuwa ni Hamra sio Hashim Hashim ni laki la kiarabu kusema kuja kuvuruga kwa sababu yeye asili kabla ya kuja yeye ama uh, walipogawanya majukumu haya ku, ya kuwasimamia mahujaji ili ku, ni kuanyesha mahujaji na kuwapa chakula cha maji maji yeye alipokuja hashim akaengeza mikate ilikuwa hakuna uh, kabla yake ni kwa watu hawapai mikate ni maji na vyakula vya maji maji ye kaingiza kwa ukarimu wake chakula cha mkate na kawa kinavurugwa katika katika kinywaji nakupewa mahujaji ndiye akaitwa Hashim lakini asili jina lake ni Amr Hashim alikuwa konikajiri na alikuwa koni mtu ambaye akiheshimika ni mkarimu na ni mkweli na eh uh, yeye ndio wa kwanza kuanzisha misafara kwenda Eh, kaskazini na kusini rehla ta wa misimu ya baridi na misimu ya joto hie ndo misafara ya biashara kuwazindua watu wa makkah kufanya biashara hino wakati wa baridi wakienda kusini wakati wa joto wakienda kaskazini wao waamka mwaka mzima biashara ilikuwa ikenda kabla hapo walikuwa hawafanyi biashara hiyo biashara wamejifunga maeneo yao tu na katika misimu hino ya joto na baridi hawana tena biashara wakisubiri mpaka ikiondoka kwa hivyo yeye akazumbua biashara ya kwenda kaskazini na kusini katika misimu ya joto na misimu ya ya baridi yeye ndio alianzisha e, misafara hino Hashim ikanukuliwa kwamba katika msafara wake kwenda Syria akafika mjumbe Madina ambapo katule ni Yasrib akamuoa bibi Salma binti Amr kutoa katika kabila la Banu Hadi ibn An-Najjar na takuja kutaja babake Mtuba sallam akafia maeneo ya Yathrib akipokiwa na haa maammi ama mjomba zake An-Najjar ala akaishi pale kwa muda kisha akaondoka kuelekea Syria akafia Falastini maeneo ya Gaza na huko nyuma bibi yake Salma akawa ana mimba utaona ni kisa cha fanana na mjukuu atakayekuja ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam Hashim alipoondoka Abdul Muttalib hadi patikana kwa sababu Abdul Ndiyo ndio mwanawe Hashim Ndiyo kizazi cha Banu Hashim Kwaibu, kwaendea, kwa hivyo Haasime kaondoka kuendea na misafara yake ya biashara kwenda Falastina kafia Hazna. Huku nyuma akazaliwa mtoto akaitwa Sheiba. Sheiba kutokana na hizo ndifu mimi. Nile nyeupe hapa katika utosi. Sasa mtoto mchanga alipokuwa na mvi katika utosi akaitwa Sheiba. Nyele nyeupe ama upi kusema utu uzima mzee akaitwa jina la Sheiba na watu hawa kuduwa. Hawa kuduwa. Hawa kama, e, wa hawakujua hawakujua ndugu zake Hashim hawakujua kama Hashim anaoa Yafrid na mke wake ashajifungua katika baadhi ya riwaya yajayo kwamba hawakujua katika msafara wake al -muttulib akafikia Madina wengine wakasema katika msafara wake wa kuendea Sham akapitia Yathrib kwa sababu hiyo njia akamuona Sheiba akamtambua tu ni mwana wa ndugu yake ama asili asilia wengine wakasema habari ziliwafikia watu wa Makka kwamba kuna kitoto ya Yathrib na nyinyi na hashi alikaa muda fulani Yathrib akaoua sebu niende nukaangalie ndio al akatoka kuelekea ya kwenda yafri na akamuona Shaiba Matozi akamtoka Akamkumbuka ndugu yake Hashim ambaye alikuwa ko atugunzo ndani ya maka ni mtu ambaye mwenye jaha ampewa kazi ya kulisha na kunuisha mahujaji kazi ile hasa ikamwangukie al-Muktalib kwa sababu ndugu yake hayuko kisha kamona mwanayo Shaiba akakataa kumchukua na msafara ule mtoto akakataa akasema mpaka na nani na mamangu ni mtoto mdogo akasema kwa ni mtoto mdogo hajakuwa barabara kwa maana labda miaka saba minane wakaenda kwa mamaki mamaki akakataa kasema haiwezekani haiwezekani kumchukua mtoto wangu mwateni hapa hapa almutalib akazungumza naye na kumkinaisha kwamba huyu babake alikuwa na sharafu kwa tokako na alikuwa kwa kipewa amepewa kazi ya kualisha na kuanisha mahujaji hii kazi sasa haina mtu twende ama niachie nimchukue kule huyu atapewa yeye kazi hiyo atakapokuwa make atakabalehi na kuwa mkubwa atapewa yeye kazi hiyo kurithi kazi ya babake mamake salmaan ndo akakubali lakini asemekana wajumba zaki hawakujua Muibu alimchukua kama mateka, wengine nasema alimchukua mateka. Alimuiba alifanyaje lakini ni kwamba mamake mushu alikubali kumwachia Hashim kurudi na Abdul Mutalib. Sasa kwa nani naitwa Abdul Mutalib? Utoka kwa ni Shaiba jina lao maarufu sasa leo ni Abdul Mutalib Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Sio Shaiba, lakini jina lake asili ni Shaiba aliopewa na mamake Alitu Abdul Muttalib kwa sababu alipoingia maka ika wamemweka katika kipando chake na ni kitoto kidogo kitoto ki, cha miaka Na za 8 na ni kubukeni zama za biashara ya utumwa watu wakajua al-Muttalib amepata mtumwa ankuja na mtumwa huko tokako anununua mtumwa ndio wakamwita Abdul Muttalib mtumwa wa nani al -mutualib akawakataza akasema huyu si si, si mtumwa bali ni mtoto wa ndugu yangu Hashim Ndiyo jina likashika na Abdul Muttalib kwa hivyo eh, hiyo ndio eh, kwa kupitia kwa, kwa kwa kwa Hashim kukapatikana Abdul Muttalib ni babu yake moja kwa moja Mtume sallallahu alaihi Abdul naye kuna matukio matatu ambayo kwamba yalitokea e, katika wakati wake Abdul Muttalib wa kuna matukio matatu ambayo yalitokea katika zama zake nao ni tukio la kupatikana kwa maji ya Zamzam kwa muda Maji ya Zamzam yalipotea na yalipotea kwa njia ya gani bila kabila la Jurum? Lilipopigwa na Khuzaa na kutoliwa maka walifanya mambo mawili. Waliziba kisima cha Zamzam na wakuzika baadhi ya dhahabu na viungu vya dhahabu katika sehemu hiyo. Kwa hivyo wakatafuta hizo cha quraishi kwa sababu huzaa pia ni katika sehemu ya kureishi wakatafuta maji ya zamzam kwa sababu ilikuwa pembezoni makaba tu wapi ilikuwa huko ku hawakujua wakatafuta na kutafuta na kutafuta wasipate wakachimba huku na kuchimba kule kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala maji ya zamzam hayakupatikana saka generation za baadaye Abdul Muttalib akaja akazumbua maji ya Zamzam. Tukio la pili ni tukio la kutaka kumtoa kafara mwanae Abdullah ambaye ni baba yake Mtume صلى الله عليه وسلم. Tukio la tatu ni tukio la ndovu kwa Sahabu Tutataja tu kwa kiufupi ufupi. Lakini Abdul Mutwali, aliporudi kuwa maka na ushakua barabara na akaoa na kupata kizazi ambapo wakasema baadhi yao kwamba alikuwa na watoto kumi wengine wakasema alikuwa kuna watoto kumi na mbili na eh, Na wasichana sita katika watoto wake ni al-harith az-zubair abu talib abdullah babakemtume sallallahu alaihi wasallam hamza abu lahab ghadaq maqwam safar na al-abbas hawa ni watoto kumbe ngine akasema 12 ngine akasema 13 na wanawake Arwa na Umayma. Wasana ee, na sita. Kwa hivyo watoto wa kumi 10, wasana sita wote sita 16 wengine wakasema fulana tatu Hadi kuli hali hawa ndio wakawa na watoto wa Abdul Muttalib. Lakini kabla ya hapo alikuwa na mtoto mmoja tu, Al-Haisah kwa miaka mingi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kamuotesha. Mara ya kwanza kuhusu Zamzam. Asifahamu mara pili asifahamu mara ya tatu ikatajwa zamzama kauliza zamzam nini akaambua ni maji ambayo hayakatiki na utayapata sehemu fulani fulani fulani kuna ndege upande huu kuna damu kifusi cha damu na kutakuwa na na, na na na na chungu wadudu chungu sisimizia nyumba zao ikamtakiza ni ndoto ni kweli lakini aliyoteshwa karibu mara tatu mara 4 swala akaenda katika maeneo ya Kaaba akaanza kuzunguka zunguka akaona kideki akaona kifupa sehemu na pande la damu akaona na na na, na nyumba sizimizi akajua kweli ile ndoto yake ilikuwa ni ndoto ya, ya kweli akamwita mwanae al wakaanza wa kuchimba makorishi ama zile kwa nyingine zikaja kina Abdul na nini kunani tena mbona mbona takuona wa chimba na tushachimba kwa majadi hapo pote ukutafuta hakuna zamzam isha kwenda mbakiani ni tu ya zamzam hujue kwa miaka mingi kwa miongo mingi watu waliishi kwa hali ngumu ya ya maji zamzam hakuna tena wakachimba visima wengine ikawa hali ni ngumu kusimamia mahujaji na nini hakuna tena zamzam wakachimba kila ajaye wasema, wengine wasema kwa sidhaa wengine wasema maana simbali na Kaaba kama utaharibu we mazingira ya Kaaba hapa mbona tutimbia tena hapa? Lengine wafanyashizi za angalia hawa japotezia wakati wafanyaje? Ghafla maji ya Zamzam yakatoka kwa kishindo. Abdul Muttalib atakupiga kelele na kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koza kikureshi zikaja, aha ndio maji ya babu yetu Ismail. Haya ndio walianzishwa na Ismail kusema hivi wana malengo kwamba haya maji ni yetu ambapo walikuwa kimfanyia stidai na kumwambia wewe ufanya nini hapa wewe tatuharibia maeneo haya usifi fanya nini akasimama na msimamizi wake haya maji ni yangu mimi ndio nilioteshwa na mimi ndio niliyatafuta kwa hivyo ni yangu na uko wangu si kwa na kwamba hatoapa lakini ile haki ya kisima hichi ni kisima changu atayapa na ajulikaniwa ni mtu mkarimu tajiri ni mtu ambaye akisimamia kama alivyosimamia babake bali yasema katika kusimamia mahujaji aliwashinda mababu zake katika usimamizi alikuwa ni mtu mkarimu karibu kwa zukafujo e, lazima lazima kukawa karibu kupiganwa hapo na Abdul Muthalib na mtoto mmoja tu na hili likamtia unyonge akatoa nadhiri kwa Allah subhana wa ta ta'ala ya rabbi nijalie watoto 10 wa kiume kwa sababu zamani ile na mpaka leokiwa na watoto ndi nguvu kama huna mali basi japo wao watoto lakini ndio hivo hali zetu kama tunazoviona leo watoto wengine pia wazazi wamekuwa ni ziki kwa wao mtu ana na wanayo kizaa watano wa sita bala wakiki bala wa kiume akha zamazile ikawa nikujifakhiri na watoto ukiwa na mali Abdul Mufid mpole banamali lakini alikohana watoto ana mtoto mmoja lharisa akatia nadhiri ya kwamba ya Rabbi nijalie watoto kumi wanisaidie na mimi nitamtoa moja kafara na Allah Subhanahu taala akamjaalia akamjalia watoto wa kiume ambao hata tukawaitaja kina Zubair bin Talib, Abdullah Hamza, Abu Lahab na wengineo. Walipofika umri ya kuwa ni mabaro sasa hakurudi nyuma ni msimamo jiwe kwamba eh, labda kulikuwa hakuna dini kwa maana adili ma ma lakini kulikuwa na misimamo yao watu aliekana ndhiri na ndhiri alijiwekea e nafsi yake na Mola wake hakuna mtu yuwajua lakini kwa sababu aliekana naziri kwa Allah subhana wa Ta'ala akawaeleza watoto wake naziri yake na watoto wake wakakubali Kasema mmoja wenu lazima tumtoe kafara kwa ndhiri niliweka na kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nikipata watoto kiume 10 sawa wana njia zao za kuchagua njia zile za mishale mishale za jadijalia wa kila jambo lao walikuwa wakifanya kwa njia hiyo weka mishale sijui wafanya vipi ikizunguka ikija kwako na katika watoto anayempenda ni Abdullah babake mtufi sallallahu alaihi wasallam kazungusha mshale kaangukia kwa abdallah ikazungushwa mshale kaangukia mara ya pili na mara ya tatu ikawa hakuna budi Abdullah ndio atolee kafara akamchukua abdallah kwenda katika Kaaba kwa sababu ndio maeneo matukufu ili atoe kwa Allah Subhanahu wa taala kwa naziri aliyoiweka akenda na kisu chake kwenda kutekeleza naziri ile lakini watu wa e, watoto wake kina Abu Talib, na wajomba zake Abdullah hawa kukubali kwa nini wafanya hivi kwa nini kwa nasema nadhiri. Hakuna njia nyingine ya hii inadhiri? Wakasema basi twendeni kwa mchawi wa kike kwenda kumzungumzia swala hiyo, pesa vipi nadhiri? Kama hakuna njia tutamtinda Wakakubaliana. Mchawi yule akaangalia na kusema basi njia ya kuvunja nadhiri hino ni uweke kumi na na wa upande huu, Kisha utendene na ile mishale kwa nini ngamia kumi Za mazile mtu akitoa roho ya mtu mwingine kwa bahati mbaya malipo yao au ndia tuseme ni ngamia kumi Na tena angalia katika wajomba zake, mashemegi zake Abdul Mutalib akamwambia, wewe ukimtinda huyo Abdullah, utaweka mazoea hapa maka yatakuwa ni mabaya, watu wataanza kutinda watoto wao na ikawa kwa sababu akaweka mazoea aliyobunyea Abdul Mutalib kabla alikuwa hakuna. turudi kwa ile naziri. Ikawa insha laki na akawambia kila ikirudiko Abdullah ongeza 10 upande mmoja. Mpaka atakapokwenda kwa nani ngamia basi ile ndiyo kiwango cha uhai wa mwanao. Ndio ya mwanao. Mara ya kwanza kenda kwa abduallah mara ya pili mpaka mara kumi, ngamia kafika ngapi mia asito sheke Abdul kwamba haye bahati mbaya mara mara kumi ilikuwa kwa mwanae Asije akaona kwamba ajitafikia nafasi ya inaziri kuitoka hii ikafanywa tena mara ya pili konda tangamia mara ya tatu ngamia 100 akasema basi kukatindwa ngamia mia kukaliwa watu wakala na wanyama wakala hakukubakishwa mtu viumbe vyote zikalaambiwa na ikawa mazoea kama alivyoambiwa Shemiegia kwa kwamba kuanzia siku ile ikabadilika sadia kutoka kumi kwa ngapi mia ni mwenendo aliyoweka nani Abdul Mutwalib. kwa kuwa nadhiri ya mwanawe Abdullah jomtuume salama akasema mimi natokamana na na Kiswahili nisemeni niseme kafara ni kafara mbili ya Abdulla babake na ismail babu yake kwa hivyo eh injindo e, kisa cha pili ama tukio la pili tokezea wakati wa Abdul Muttalib tukio la tatu kama mnapojua la Abraha ambaye alikuwa ni e, mwakilishi wa utawala wa ki Habashi ndani ya yaman, ambao alikuwa Habashi ni wa Kristo. Abraha alikuwa kama tukuitia sisi leo viceroy. Watu ambao husimamia utawala kwa niaba ya mfalme aliyeoko kule alioko. Na Abraha au na watu wa yaman, kila kile kifika msimu fulani watu watoka yaman, waenda maka kwenda kufanya ibada ya Hija. itakuwaje hii? akaamuru kwa sababu ni mfalme una unautajiri ujengwe kanisa la fakhri tu maeusitu zaidi jengwe jumba la fakhri la vigaya wakasema likajengwa na kisasa kabisa akawaambia watu kwa nini mkafanya tena watu wa kwao kwa nini msifanyeni nini kufunga safari kwenda paka huko hivi ya nyumba mwenye ya Mwenyezi ngufanyeni ibada kama kuwalazimisha upande mwingine kuna bedwi mmoja akajua huu malengo yake ni kuvunja ibada ya hija au kutupeleka makanisani mushrikina hawa basi aliingia kenda akachafua chafua kuchafua kwa maana yake alipaka kinyesi kanisazima kule la kukojolea akakimbia abraha alipota habari likamouthi sana kwa nini amfanyia mambo hayo kwa nini anachanjafulia nyumba yangu aibu tena nyumba zasaa fagri matai labda na makarpet um, maisha ya kileo na nini, nini angkuenda anchafua chafua ubebu kutoka watu akasema na mimi nitalipa hiyo kaaba nitakwenda kuivunja nitaona atakwenda wapi kama hawaji tena katika ikanisa si mwisho tarudi hapa hapa kwa sababu na mimi nenda kuvunja kaaba kachukua kikosi wansemwa wengine wa 10,000 na na mangamii na na ndovu. Ndovu hakuna bara Arabu. Kwa hivyo bila shaka aliwatoa bara Afrika mi ndovu mikubwa na hakuna ndovu wakubwa kuliko ndovu wa Afrika mpaka leo. Ule mkubwa zaidi akamfanya ndio wake yeye. Wakasema jina lake likuwa Muhammad. Na Neito Muhammad bin kwa hivyo ule ukaenda kwenda kuvunja Kaaba. Kufika kule ikawapembezoni pembezoni mamaka kunangamia wa Abdul Muttalib wako malishoni karibu 200 kwa mtu tajiri. Akawatukua wale kwanza. Abdul Muttalib habari yakeenda. Na ambuo Abdul Muttalib alikuwa ni mtu mrefu handsome anajaha akija mahali ukamsikiza Abraha alipomwona iwaingia na kawaida, sha, kawaida yake kama mfalme ana kiti ukija wakaa chini pale kwenye miguu yake huko eh, hapa juu <coughs> Naam Abraha kabla ya kuingia na kuvunja Kaaba uh, kwanza alichukua mifugo ya Abdul Muttalib Abdul Muttalib akenda kwenda kudai mifugo yake alipoingia waambiwa na kumuona ile heshima yake na vile alivyo Abraha akashuka katika kiti chake wakakaa chini pamoja na Abdul Muttalib kumheshimu ile maumbile yake tu personalization yake vile alivyo eh akakaa chini na kuzungumza naye akamwambia wa, unataka wa, nini kwanza abraha akamwambia jua kama na nakuja kuvunda nyumba yenu ya kaba mnaifanyia ibada akamwambia mimi sikujia hilo mimi ninakuja fuata mifugo yangu sasa ule abraha kama maneki mabega akashuka chini Umi na kuzungumzia nini anambiabara mifugo mbaya samini sana mifugo akamwambia mimi nina nakupa heshima sana yeye eh. paka nkajenga hapa chinga kuona ni mtu amana na mimi ndio nakuambia anajavunja maanake alikuwa anataka mtaradhii bwana kwa hisani zako ile nyumba mwenye Mwenyezi Mungu usifanye kitu usidii akamwambia mimi sikuja hivyo mimi sikuja kuniambia kwamba kuvunja mimi nakuja kuchukua mifugo yangu ha Nde akamwambia Abraham, "Komba mimi nimekuni nakuheshimu naku sana, kumbe wewe mwenyewe unakujafuata mifugo basi chukua mifugo yako." Akamwambia, "Nini Abdulmutalib? Kama mimi ni mlinzi wa mifugo hii, ndio maana ninakuja kuomba. Ama ile kaba ina mlinzi wake. Nani Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo mimi sina input, sina nguvu yoyote kuhusu Kaaba. Watakaa Kaaba mwenyezingu mwenyewe ndiye atakayelinda." Akatoka. Akarudi na kuambia watu wa Quraysh kwa ni kubwa na hawana nguvu hiyo tokeni kimbieni nendeni milimani na muombe Mwenyezi Mungu nyumba yake na mtu wa mwisho kuondoka maka ni Abdul Muttalib alibaki ya Kaaba na kuomba na kuomba na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala nyumba yake kwa sababu hao hawana uwezo huo hawana nguvu hizo kupambana na wa. Abraha na na jeshi lake kubwa na, na mandovu alokuja naye. Wakatoka na Quraysh nje ya Mecca. Hakuna tena na hakuna Mecca haina tena mtu. Nikuja ni tu. Abraha akaamrisha jeshi lilekee Kaaba na kuvunja. Yeye kama kiongozi ndio wa mwanzo kuongoza. Kila kiongozi wa Mahmuda au huo wake Kaaba yuwaka chini kila kiongozwa adungwa mpaka tobolewa, tobolewa wakimlekeza mashariki yuenda kwa maana kwamba si mnyama kukata maagizo akielekezwa magharibi yuenda akielekezwa kusini yuenda lakini akielekezwa kaba. yuapiga magoti kisha Allah subhanahu ta'ala ndio akatuma jeshi lake la ndege walokuja na mawe kutoka jahannam ambao kila mtu na kila mnyama jiwe lile liko na jina lake hivi ndivyo walivyokuja akae akaihifadhi Allah subhanahu ta'ala nyumba yake Kaaba kwa hivyo tukio la tatu kani tukio la ndovu wa sahabu nam kumalizia kwa sababu ya muda nabaki mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni abdullah ama abdullah ni mmoja kati ya mtoto wa abdul muttalib na ndio alikua mtolewa kafara na ni kwa kipenzi cha abdul muttalib na wasema uzaliwa mtume sallallahu alayhi kwa sababu Zama za, zamazile wa arabu hawa hawalikuwa hawana hawa, hawa hisabu eh, ya miaka miaka ni kwa mujibu wa matukio fulani mwaka wa ndovu mwaka wa ukame alizaliwa miaka hii miaka hii nabi sallallahu alayhi wasallam alizaliwa mwaka wa ndovu ambao ni sawasawa sawa takriban na miaka sabini 71 moja e, mwaka huu wa kimagharibi wa kizungu baada ya nabii Isa Kwa hivyo wasema mtume sallallahu alaihi wasallam na tukio la la la ndoo ni takriban siku 50 na kitu miezi miwili ndio akazaliwa nani mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile Abdullah kumwoa mama yake mtume binti Wahab Akaozwa katika kabila la Kilab ambaye Akaozwa ee, binti wa kiongozi wa kabila hii kwa hivyo mamake ni Amina binti Wahab bin Abdumanaf bin Zahra bin Kilab watsemwa alikuwa ni, ni vijana Abdumu tawalib mwenyewe ndio aliyomchagulia abdallah Abdullah bibi Amina. Na alikuwa ni vijana, wasema abdallah labda alikuwa kwa miaka saba wengine wasema ishirini, ishirini Na na katika baadhi ya kauli Abdullah wasema ni kwa na sura zake zina nawiri hizi ni hadithi ambazo wengine wasema zina nguvu, lakini kwa wasema uso wake kwa kinawiri. Mpaka wasichana wa maka walikuwa akimpigania kwa ile nuru aliyokuwa nayo usoni alipomuoa bibi Amina nuru yake wasema ikapotea na hiyo asema ndiyo, ilikuwa ni ishara ya kwamba kiji yake kwa Amina ameshika mimba na asili ndio ilikuwa nani, ni mtume sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. lakini abdallah, ilikuwa misimu alipomuoa bibi Amina ni misimu ya misafara kwenda zake kaskazini sham kwa hivyo kumuoa siku chache au muda mchache hakukaa naye sana akaondoka kuelekea sham wenda kufanya biashara akafika sham kurudi ikawa hali yake si nzuri ya, ya kiafya mpaka ule msafara akawa unapelekwa unakwenda taratibu kwa sababu yake wakaingia mji wa Yathrib mfi mji wa Yathrib akamwambia niacheni hapa mi na watu wangu ndugu zangu kabila la an nazar ambao tukasema ndio aliolea babu yake e, mji ule kwa hivyo wakamwangalia msafara ukarudi waka kurudi maka bibi Amina akaupokea kwa bashasha akijua mume wake yuko pale akaambiwa hayuko tumemwacha yasrib na hali yake kwa siri nzuri kwa hivyo atakaa siku za kukaa kisha atakuja njiani ama katikati Abdullah Kafa habari zikaja kwamba mume wake Bi Amina amefariki. Kwa hivyo ee, wakasema ankufa kauli ziko ee, tafauti. Kuna wanaosema alikufa miezi miwili kabla kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wanaosema alikufa baada kuzaliwa Mtume sallallahu kwa miezi miwili. Kauli yenye nguvu alikufa miezi miwili kabla kuzaliwa Mtume um, sallallahu alayhi na mazazi yake Mtume sallam kuna kauli nyingi ya baadhi ya athari ya kuonesha ishara anezaliwa si mtu wa kawaida. Ziko kadhaa kadhaa wengine umezoefisha. Lakini hadithi ambayo ipo imetokewa Mtume sallam mwenyewe akasema kuzaliwa kwake yeye mamake bibi Amina aliona mwanga ukitoka katika sehemu zake za siri kelekia sham katika mji wa Busra Busra sio Basra sio Yerat Busra ni mipaka baina na na Sham leo tunaijua Kwa hivyo na ile ni ishara baadhi wa wa ya wanavyoni wakasema ni ishara ya kuonesha Uislamu utafika kule Natwajua bishara za Mtume sallallahu alaihi wasufu Sham kuwa ni nyumba ya Uislamu ukr daril islam na kwa uislamu utafika kule na utakomboa na itabakia kuwa shamu ni nguvu za uislamu na siku za baadaye itarudi tena kuwa na nguvu ya uislamu nabii allah ya isa tarudi atarudia wapi sham jerusalemu na Imam Mahadi. kwa hivyo mabadiliko yatakuja pia baadaye siku za mbeleni na shamu itakuwa na nguvu na nguvu zaidi kwa hivyo hiyo ndio moja katika ishara kuonesha kwamba aliozaliwa si mtu wa kawaida ni mtume mwenyezi Mungu. Kwa ufupi hii hali ya saba ya bwana mtume swalla na sharaf ya saba yake utukufu wa saba yake kuwa ni nasaba bora zaidi katika Waarabu bora zaidi ni nasaba ya bwana mtume swalla alayhi salam kiasi ya kwamba hata wao walikiri Abu Sufyan alipokwenda kwa Kisra akaulizwa kuhusu huyo mtume mnamdai na hapo hajasilimu Abu Sufyan na Abu Sufyan akaletwa mbele watu wake msafara wake nyuma yake na wakaambiwa akisema uongo fanye nini ishara uwaseme uongo kwa sababu huyu hamuamini Muhammad akawambiwa hebu nieleze kuhusu Muhammad akasema kama si kuogopa watu wangu atasema mimi ni muongo ngesema uongo akasema twamjua na Saba yake hakuna na bora kuliko nasaba yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Abu Sufyan <tipos> kando haja silimu mbali eh, jafar ibn Abi Talib aliposimama na bilal an-Najashi akaulizwa akasema mwanuaye ni muislamu tayari lakini akasema ni mtu ambaye tujua nasaba yake na utukufu wa nasaba yake kwa hivyo hakuna mtu alipo hamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maka nasaba yake kwa ndo nasaba bora katika قبيله لاكوريشي hakuna ukoo bali kuna bora kuliko ukoo nani wa mtume sallallahu alayhi wasallam insha Allah huna wakati umifika tusimama hapa wa الله ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin